Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Idag är det lördagen den 27 december 2008 och klockan har passerat 14.00 Det här det kommer repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 1 januari klockan 20.30 Jag heter Orn Boström och med mig i studion idag har jag David Long. Ja, David, så här inför årsskiftet så tänkte jag att vi skulle kommentera att året som gått. Vi har lite olika perspektiv här. Du sitter ju i partistyrelsen medan jag arbetar på distrikts- och kommunnivå. Ja, det har ju varit ett mellanår eftersom vi inte haft något val att satsa på under året. Men eh, trots det så har det varit ett mycket bra år för partiet. Och det som jag fäster mig vid i år det är två saker. Dels är det våra framgångar i opinionsmätningarna. Det pekar visserligen neråt emellanåt men det är ändå en uppåtgående trend ända sedan valet. Och dels så har jag fäst mig vid fortsatt mycket stora massmediala intresset för vårt parti. Det var ju något som grundlades inom valframgångarna 2006 och stärktes genom de opinionsmätningar vi haft under året. Opinionsmätningar som antyder att SD mycket väl kan få en vårmästarroll efter valet. 2010 så kanske man ser Medieutbudet med SD-glasögon Det vill säga mycket selektivt Men det är väl ändå så att Och sett har det varit Mycket god täckning av våra riksaktiviteter Och när det gäller massmedia Så är de två höjdpunkterna I mitt tycke Det har varit dels intervjun med Jimmy Åkesson I Ekos lördagsintervju I samband med riksdagsmötet Eftersom det är ett program där endast de mest betydande och aktuella personerna inom politik och näringsliv förekommer. Och det är dessutom långt cirka 30 minuter. Den andra höjdpunkten tycker jag var tv-programmet Debatt där Björn Söder deltog. tycker det är mycket viktigt att det framgår att det finns andra än Åkesson som kan föra fram vår politik på ett bra sätt. Vad ja, David, över till dig för årets viktigaste aktiviteter på Riks. Ja... Um kan ju börja med att säga att kalenderår och verksamhetsår skiljer sig lite grann åt. Så att det här med den, det jubileum som vi hade i, tidigare i år i februari, det var ju alltså förra verksamhetsåret. Men det var ju ändå kalenderåret 2008. Och då släppte vi en jubileumsbok som heter 20 röster om 20 år, Sverigedemokraterna från 1988 till 2008. Det är alltså boken om Sverigedemokraternas första 20 år utgiven i samband med jubileet och jubileumskommittén har då samlat 20 ledande Sverigedemokrater som fått ge sin syn på partiet och dess utveckling utifrån egna erfarenheter och perspektiv. Den här boken bjuder dessutom på en genomgång av partiets historia med ett digert bildmaterial från tidigt 90-tal fram till våra dagar. Och den här boken kan jag ju passa på att göra lite reklam för också. Den kostar 159 kronor inklusive frakt. Och man kan se lite information om det på vår hemsida. Och det är Blåsippans förlag heter det som ger ut ett SD-förlag. Alltså www.blåsippansförlag.se Eller så kan man ju ringa till partikansliet om man är intresserad av Sverigedemokraternas jubileumsbok. Telefonnummer 08 50 00 00 50. Annat som har hänt det är ju naturligtvis vi har haft eh, riksårsmöte och det var sista gången eh, enligt våra nya stadgar nu som vi hade ett eh, riksårsmöte. Vi kommer att ha så kallade landsdagar vart annat år framöver men det här året hade vi alltså ett riksårsmöte och eh, vi fanns närvarande på, under Almedalsveckan i Visby på Gotland och vi har haft kommunkonferens i år också. I Visby, där var vi naturligtvis eh, som vanligt. Det har ju varit varenda år sedan 1993, vill jag minnas Jimmy Åkesson, partisekreterare Björn Söder, talade på Donners plats. Eh, och SDU, Sverigedemokratisk Ungdom, hade möte. Och flera representanter från förbundsstyrelsen fanns där och talade. Och det var även eh, naturligtvis av eh, Jimmy Åkesson, Björn Söder och eh, ledamot Sven-Olof Sellström som också... Eh, profilerade sig inför den kommande EU-valskampanjen som kommer nästa år. Eh, det var en hel del eh, Sverigedemokrater på plats från bland annat Lund, Stockholm, Gävle, Härjedalen. Och vi från Stockholm. Vi hade ordnat ett eh, boende tack vare att det finns partikamrater på ön som har möjlighet att eh, inhysa eh, gäster. Och Vi hade också eh, hem för de som hade bokat in sig från andra delar av landet. Det var en mycket trevlig Almedalsvecka tycker jag. Och vi, vi märktes på plats. Ingen tvekan om den saken. Om vi går vidare till kommunkonferensen så är det så att även det ska ske annat år nu framöver. Och vi höll till i Gävle det här året. Och det var alltså dels fråga om utformning av Sverigedemokraternas kommunpolitik. Det antogs en del nya punkter där och det var även en, hade en, även en del utbildningssyfte för våra kommunpolitiker som är relativt nyvalda. Plus att det naturligtvis är en fördel att alla får träffas och bekanta sig med varandra. Sen har det hänt lite saker på riksnivå när det gäller just organisatoriska saker. Till exempel Sveadistriktet bytte namn till Dalarna Västmanland och SD Stockholms stad bildar eget distrikt. Och det kommer vi att komma till lite senare i den här sändningen. När det gäller Sverigedemokratisk ungdom under året så har även de, precis som Moderpartiet, slagit nya medlemsrekord. Och det har också gått ut ett pressmeddelande faktiskt om att under 2009 så siktar Sverigedemokratisk ungdom på att både beviljas statligt stöd och på att gå om SSU i antal medlemmar. Sverigedemokratisk ungdom har under 2008 lyckats nå ett rekordstort antal medlemmar. Det är nu 700 ungsvenskar i landet och siffran ökar stadigt. För att ytterligare skruva upp tillväxttakten gör nu SDU-medlemskapet gratis. Förbundsordförande Erik Almqvist har kommenterat det här med att SDU har två målsättningar för medlemsantalet under 2009. Det ena är att nå 1000 medlemmar under 25 år gamla allihop. Och därmed kunna söka statligt stöd. Och det andra är att gå om SSU som i 2008 års ansökan om stöd uppger att man har 1233 medlemmar under 25 år. Och med tanke på den tillväxt, optimism och kreativitet vi upplever inom förbundet just nu så tror jag faktiskt att båda målsättningarna är fullt realistiska. Avslutar Erik Almqvist alltså. E och sen så har också Ungdomsförbundet rapporterat om att Erik Amqvist också har varit i debatt med Wikman och Schyman med mera. Och det här kan man läsa om om man går in på sdungdom.se på internet. Det har också bildats en hel del nya nätverk inom Sverigedemokraterna och därmed vår, vår rörelse får man kalla det för. Nätverket SD Motor har bildats. Och det är alltså SD Motor, en intresseorganisation startad av motorsportsintresserade Sverigedemokrater. Och den är öppen för alla som på olika sätt vill verka för att stötta motorsportens välbefinnande i Sverige. Och man kan också komma i kontakt med SD Motor via internet. www.sdmotor.se Det har också fattats beslut i partistyrelsen om att bilda SD Djurskydd. Det är ett initiativ faktiskt och de ska försöka verka opinionsbildande för att öka intresset inom Sverigedemokraterna och även inom andra grupper naturligtvis för just djurskyddet och ett kvinnonätverk det har vi haft sen tidigare också men det är ganska nytt i alla fall och det är under det här året 2008 som det har börjat växa till sig lite mer sdkvinnor.se finns på internet och sen så har det också börjat med SDTV och det är faktiskt någonting som ni kan gå in på Sverigedemokraternas partihemsida redan nu också i en intervju med Jimmy Åkesson, en ganska så personlig sådan hemma hos Jimmy Åkesson där han Först prata lite om jultraditioner vid matbordet Och sen så går de ut i köket och bakar bland annat pepparkakor Och sen blir det lite politiskt prat och även en del personligt som sagt I vardagsrumsmiljö Och det är alltså hemma hos Jimmy Åkesson Och det är en mycket bra intervju tycker jag, jag tycker att man, man lär känna Jimmy Åkesson på det sättet Så att gå in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se Och ni ser nog ganska så omedelbart vad ni kan klicka för att, för att se själva intervjun direkt, om ni har eh, internetuppkoppling naturligtvis. Ja, eh, andra sådana här eh, föreningar som finns inom SD-rörelsen så att säga, det är SD-klassikerna. Och eh, det är någonting som eh, också finns på internet Sverigedemokraterna.se klassikerna. Ja, eh, det är väl den typen av organisationer Som finns idag inom SD Och det växer även där Och vi blir allt fler Och det är en trend som har Stått sig mycket starkt under år 2008 det är Med andra ord Vi kan lägga 2008 till handlingarna Med viss tillfredsställelse för att säga. Ja, det tycker jag också Ja, då är det dags för Pausmusik Och jag framhärdar med julmusik Och för min del Så hade jag ju Stilla natt i förra programmet jag tar den återigen, det är min favoritmelodin när det gäller djurmusik. Det här är också en bra men annorlunda inspelning med Lasse Stefans. Ja, det var riksaktiviteterna för 2008. Om vi nu går över till distriktet så kommer det bli en stor organisatorisk förändring under nästa år som David nämnde. Det har nämligen beslutats att Stockholmstad stad ska bilda ett eget äst-distrikt. Och den här delningen av distriktet, det är väl... Egentligen väl motiverad eftersom stadens eh, sex valkretsar, såvitt jag förstår, samtliga är större än länets näst största kommun, det vill säga Huddinge, som har drygt 90 000 invånare. Och delningen, den är gjord med en förhoppning om att verksamheten ska kunna bli mer effektiv inför kommande val. Och ja, När det gäller Gotland så förmodar jag att de fortsättningsvis kommer att sortera under Stockholms län, precis som de det har gjort hit. Ja, det här innebär ju att du och jag, David, kommer hamna i olika distriktstyrelser nästa år kan vi väl tänka oss. Mm. Men vi får utgå från att det blir ett nära samarbete mellan de båda nya distriktsorganisationerna. Ja, det måste det ju bli. Vi har ju en hel del eh, gemensamma saker att göra, till exempel när det gäller utformandet av politik för landsting och sådana saker. Så ja. att det, det kommer bli nära samarbete förstås. Mm. Eh, vi kan väl nämna att förutom i Stockholms stad så har vi idag kommunföreningar i följande kommuner i länet. Haning och Nynäshamn har villat en kommunförening. Vi har en Huddinge. Järfell och Upplandsbro, det är en kommunförening. Sigtuna och Upplands-Vesby, det är två kommunföreningar. Och dessutom så har vi två arbetsgrupper som ju är steget innan eh, kommunförening. Och det är arbetsgruppen SD Västra Södertörn som omfattar Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn. Och dessutom har vi en arbetsgrupp i Lidingö. Och när man noterar det här så är det ju bara hälften av landets kommuner. Men ambitionen är ju att inför valen 2010 få lokal verksamhet i samtliga våra kommuner. Och kandidera i samtliga, inte minst. Ja, precis. Ja När det gäller verksamheten i distriktet så tänkte jag nämna våra utdelningar av flygblad och tidningar. Det är ju så här mellan år har vi konstaterat. Och det är väl förståeligt att utdelningarna inte då varit lika omfattande som under... År. Men till och med november har jag fått siffror. Och då hade i alla fall en bit över 65 000 delats ut i distriktet. Och när man tittar närmare på kommunerna så har det gått ut 15 000 i Stockholm. 11 000 i Botkyrka. 8 000 i Huddinge. 7 000 i Lidinge 6 000 i Järfälla och 6 000 i Sigtuna. Och den fullständiga statistiken den kan man hitta på distriktets hemsida- www.sv.demokraterna.se Stockholm Och så har jag för mig att man klickar på verksamhet så kommer man fram till det här. Sen tänkte jag gå ner ytterligare till organisationen, Och då är det för min del Huddinge Det är ju så att vi har två mandat av 61 i kommunfullväktiga Men det är ju tyvärr inget egentligt politiskt inflytande som resultat av det. Eftersom den styrande borgerliga alliansen har en stabil majoritet. I alliansen så saknas Centerpartiet som inte fick tillräckligt många röster i senaste valet och få Men där ingår istället det lokala Drevikenpartiet. Och målsättningen för oss i Huddinge inför kommande val det är att få så stort stöd att vi ska kunna bli vågmästare mellan blocken. Och det gäller väl alla äste så jag kan förstå. Och, men för att vi dessutom av egen kraft ska kunna få plats i kommunstyrelse och nämnder så behöver vi dubbla vår röstandel till 6% av de kommunala rösterna. När det gäller verksamheten så har vi under året lämnat in två motioner och två interpellationer. Och vi är väl i övrigt åtminstone väl så aktiva i debatter och övrig verksamhet som motiveras av vår storlek. Och jag kan också notera att såväl jag som Lasse Johansson som har vårt andra mandat, vi har varit närvarande vid samtliga och det är drygt 20 fullmäktige sammanträden under innevarande mandatperiod. Jag har tagit upp det här tidigare men jag vill återigen komma till att vi gästerrepresentanter i kommunfullmäktige, det är ju så att våra profilfrågor snarare ligger på riks än på kommunal nivå, det vill säga utanför den kalla för den kommunala kompetensen. Och det innebär ju att det som beslutas i kommunfullmäktige oftast är av sådan art att även vi kan ställa ställas bakom besluten i de allra flesta fallen. Ja, när det gäller lokala arbete så kan vi åternämna det reportage om Sverigedemokraterna som sändes i Aktuellt i juli med bland annat ett inslag från Huddinge. Och när Aktuellt tog kontakt med mig så undrar jag ju varför och det var ju innan att få klart för mig att i en aktuell opinionsundersökning så hade vi kommit upp i 4%, det vill säga över Riksdagsbergen. Och orsaken att man tog kontakt just med mig det var nämligen det att i eh, några valdistrikt i Huddinge så hade vi fått de högsta röstprocenten eh, när det gäller Lenets eh, resultat i Riksdagsvalet. Och jag tänkte upprepa några avsnitt i programmet. Där sa man att aktuellt är på väg till Huddinge söder om Stockholm. Här röstar så många som 6% av väljarna i vissa valdistriker på Sverigedemokraterna i förra riksdagsvalet. Och så kommer det här då. Segregationen i Huddinge är hård. Många anser att migrationspolitiken misslyckats. Sen behandlar man våra framgångar i södra Sverige. Och kommer åter till Stockholm. Då säger man så här då, Men stödet i Storstockholm är bra mycket mindre. Störst stöd finns i Huddinge. För 20 år sedan såg det annorlunda ut. Det röstade bara 10 personer på SD i kommunalvalet. Men sedan dess har det gått uppåt och nu har man två platser i kommunfullmäktige. Sen visade man ett diagram som visade SDs kommunalvalsresultat i Huddinge. Siffror som finns på SD Huddinges lokala hemsida. Sen fick jag frågan varför har Sverigedemokraterna gått upp så mycket i den senaste undersökningen, tror du? Och ja, det som blev kvar av mitt svar efter redigering och kraftig nedkortning, det blev... Då så här då. Jag tror att det är den allt för stora invandringens negativa inverkan på samhällsutvecklingen. Och då integrationspolitikens misslyckande. Som exempel så har jag det här med ungdomsvåldet, ungdomsgängen, otryggheten och särskilt bland de yngre. Och det är just bland de yngre som vi har våra väljare. Och resten av betydningarna blir alltså bortredigerat. Men man får ändå vara tacksam över den objektivitet och saklighet som jag tyckte preglade hela inslaget om vårt parti i det här programmet är aktuellt. Ja, vi kanske ska ta stiftsfullmäktige också innan vi går in på nästa pausmelodi. Det är så att eh, det är två möten per år. Och eh, i slutet av november så var det ett möte på Ersta. Vi har ju två av de 91 mandat som finns. och Det är alltså jag och eh, Roland Gustafsson som också kommer in för till det där i Haninge som representerar partiet. Jag har två ersättare, den ena är David Long som sitter här bredvid mig mm. och Eva Rämnebratt som också sitter i kommunfullmäktige i Haninge som vår andra representant är. Ja, Roland han hade till biskopens frågestund som förekommer vid varje möte lämnat in tre frågor. Dels om viserätten, dels om av partnerskap. När det gäller de två så har ju riksdagen inte fattat de avgörande besluten så att eh, där blev det inget definitivt svar från biskopen. Men på frågan som Roland ställde kan vi lita på att stiftet inte ekonomiskt eller på annat sätt är med och stödjer så kallade Pride-festival i fortsättningen. På den här sista frågan så fick han ett kort nej, det kan inte. Så vi kan alltså inte lita på att man slutar med att stödja sådana här festivaler. Och eh, ja, det här svaret då från biskopen det följdes helt politiskt korrekt av applåder från en del av siffrormäktiges ledamöter. Men eh, jag tror både David du har noterat att de här applåderna de var mycket matta och knappast entusiastiska. Ja, och det var ganska litet antal av dem som applåderade också. Och eh, man kan ju förstå det också för att vad har du egentligen... Stift för för intresse av att ekonomiskt stödja en Pride-festival. Den, den festivalen klarar sig nog själv skulle jag ja. tro, utan stiftets stöd. Ja, och jag kan ju påpeka i det här sammanhanget att när budgeten för 2008 togs så reserverades så sverige genom mig då mot att man satsade 100 000 kronor på årets Europride-festival. Och ja, som en slutsats när det gäller kyrkopolitiken så är det faktiskt ganska jobbigt att behöva konstatera hur väldigt mycket svenska kyrkan anpassar sig till det som kan anses vara politiskt korrekt est establissemanget då istället för att bli kvar med kyrkliga. Det är någonting som eh, åtminstone jag och jag, jag säkert men du David, tycker är väldigt sorgligt. Jo, absolut. På något sätt kän Det känns på något sätt som att det saknas lite ryggrad. Ja. Ja, då är det ju hög tid, tycker jag, för ytterligare en pausmelodi. Och då har jag valt att plocka med en cd med George Formby. Även känd som flygmalarien för de som är tillräckligt gamla. Och jag lyckas faktiskt hitta en melodi med eh, hyfsad jublanknytning. Ja, det är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Och... Eh... Som vi sa innan den här musikpausen så ska vi gå in på just EU-valsedeln. Det börjar dra ihop sig till EU-valkampanj och Sverigedemokraterna kandiderar till EU för tredje gången i följd. Och det har skickats ut ett pressmeddelande om det här med rubriken Sven-Olof Sellström, toppkandidat för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas partistyrelse beslutade idag, det var alltså den 13 ...december på Lucia-dagen, att fastställa toppkandidaterna till valet till Europaparlamentet som hålls i juni nästa år. Beslutet presenterades under eftermiddagen på en presskonferens i Stockholm. Sven-Olof Sellström från Östersund valdes till första kandidat. Och de tio första kandidaterna som partistyrelsen fastställde efter förslag från valberedningen blev då först Sven-Olof Sellström, jämtland Sitter som supplang i partistyrelsen och han har ju varit vår europapolitisk talesman det senaste året. Han har varit handlare för i en stor livsmedelsbutikskedja. Nummer två på listan, Katarina Bengts dotter, Stockholm. Hon har jobbat som socialsekreterare tidigare. Hon är utbildad socionom och jobbar nu som biståndshandläggare, vill jag minas. Nummer tre, Per-Arne från Småland. Eh, han är ganska okänd i partiet, men jag har förstått att han är eh, företagare. Eh, Margareta Sandstedt, Gävleborg, är på fjärde plats. Hon är ju en av våra eh, mötesledamöter och har ju varit mycket aktiv i Gävle och sitter även i fullmäktige i Gävle. Eh, Mikael Jansson från Göteborg på plats nummer fem. Och Mikael Jansson det är alltså vår förre partiordförande var ordförande för Sverigedemokraterna mellan 1995 och 2005. Plats nummer 6, Karina Härstedt, Skåne står det. Jag vill mena att det är närmare bestämt lands krona, Alltså Sverigedemokraternas allra starkaste fäste. Där vi fick över 22 procent i senaste kommunfullmäktigevalet. Karina Härstedt, alltså heter hon. Plats nummer 7, Kent Ekerot från Skåne. Han är civilekonom och han skapade en del uppmärksamhet för partiet. Han var praktikant på Utrikesdepartementet placerad på ambassaden i Israel och fick sparken därifrån på grund av att de kom på att han var demokrat och där har vi fått en hel del uppmärksamhet för. Plats nummer åtta, Ole Larsson, Härjedalen. Han är mest engagerad för att han vill att det ska vara lika rättigheter för både svenskar och samer inte minst när det gäller äganderättsfrågan och han har självbittert fått erfara hur Eh, ja, statens regeringens politik på det området missgynnar just svenskar i de här områdena. Egentligen här i Dalen framförallt. Plats nummer nio på EU-valsedeln Anita Mattsson. Hon kommer från Dalarna och har varit mycket engagerad i Svea-distriktet, så såvitt jag förstår. Och plats nummer tio den förre riksdagsmannen Sten Andersson från Malmö, som numera är kommunalråd för Sverigedemokraterna i just Malmö. År 20 andra kandidater, utöver dessa tio alltså, kommer att presenteras efter partistyrelsens sammanträde i februari år 2009. Sven-Olof Sellström är alltså nummer ett på listan. Han är 40 år, ensamstående pappa, boende i Östersund. Han har under de senaste året varit europapolitisk talesman för partiet. Och Sven-Olof Sellström kommenterar sin kandidatur. Jag är hedrad och stolt över förtroendet. Mitt huvudfokus i valet kommer att vara att föra ut Sverigedemokraternas budskap om ett Europa som bygger på de nationella staternas självbestämmande. Särskilt viktigt nu efter Lissabonfördraget är också försvaret för den svenska modellen på arbetsmarknaden. Och partiledare Jimmy Åkesson kommenterar valet av toppkandidat. Sven-Olof Sellström har ett brinnande intresse för EU-frågor och besitter en stor kompetens på området. Hans profil stämmer väl överens med partiets strategi i EU-valet. Vi ska vara det tydligaste och mest EU-kritiska partiet. Efter Junilistans misslyckande och Miljöpartiets svängning så finns det ett stort antal väljare som söker efter ny hemvist. säger alltså partiledare Jimmy Åkesson om det här. Och jag vet att du Arnold har också en del synpunkter. Ja, jag har noterat en del. Men innan jag går in på dem så kan vi ju nämna att Katarina Bengtsdotter, hon är ju distriktets sekreterare. Ja, just det. Och hon bor i Järfälla som kommer tillhör Stockholms län. Och när det gäller eh, Olle Larsson och hans arbete för att eh, motverka att svenskar missgynnas i när det gäller fjällvärlden då, hette mot samer. Eh, det är ju också så att icke-renägande samer missgynnar sig på samma sätt som svenskarna. Ja, så det är alltså de renägande samerna som verkligen gynnas av det svenska samhället. Ja. Mm. Vi har faktiskt fått kontakt med en del icke-renägande samer som också känner sig lika diskriminerade ja. som vi. <laughs> Precis. Men det är mina synpunkter som har tänkt upp här. Ja, som representant för Stockholmsdistriktet så kan jag tycka att det är lite tunt. med bara en representant från vårt distrikt bland de tio första men det är ju så att vi har ytterligare några kandidater som då förhoppningsvis placeras närmast efter de här tio första i det kommande partistyrelsemöte som du nämnde David i i början på februari. Mm. Eh, av kandidatlistan som David läste upp så kan man ju i, har man i viss mån valt att prioritera EU-kritiska distrikt på bekostnad av storstadsdistrikten. Men det här kan man ju ha olika uppfattningar om klokheterna att göra på det här sättet. Att få alltså föra fram representanter för de befolkningsmässigt mindre och EU-negativa <skratt> EU delarna av landet. På bekostnad av de befolkningsmässigt större men EU-positiva distrikten. Eh, ja. Om vi i Stockholm då tycker att vi har fått för dålig utdelning på listan så beror det till stor del på oss själva. Eftersom den här listan stämmer ganska väl överens med den medlemsomröstning som genomfördes. Och hade vi i större utsträckning deltagit i omröstningen och röstat på våra kandidater så hade de säkert placerats avsevärt högre. Och för egen del så tycker jag att parollen ja till Europas samarbete, nej till Europan vore mest lämplig för vårt distrikt. Och det hade knappast försvagat listans genomslagskraft bland väljarna i de större städerna. Mm. Så det är väl min, mina kommentarer till, till den här listan. Eh, nu är det ju så att eh, Åkeson, han har ju sina veckobrev... Och eh, jag tänkte väl att vi kunde kanske ta... Det har ju i viss mån någon anknytning till EU-valet. Jag kan läsa den här eh, rubriken om Lavallutredningen och den svenska modellen. Där skriver han så här. Som om det inte var nog med arbetskraftinvandring, kom i veckan den så kallade Lavallutredningen. Hur ska Sverige förhålla sig till domen i Vaxhållsmålet? Utredaren Claes Stråt menar... –att det bland annat är nödvändigt med begränsningar i konflikträtten– –för att anpassa den svenska modellen till EU-lagstiftningen. Vi som hela tiden varit motståndare till det svenska EU-medlemskapet– –har varnat för den här utvecklingen. Det kan vara svårt att i det här läget överblicka de exakta konsekvenserna av Lavalldomen– –men desto lättare att se åt vilket håll utvecklingen går. Bryssel kommer successivt att kapa åt sig mer och mer makt– –i sin ambition att likrikta Europas länder– det fria nationernas dagar är räknade. Jag tycker att det är dags att vi Sverigevänner, tillsammans med likasinnande i övriga Europa, ger federalisterna en rejäl match. Den sjunde juni har vi alla chansen att sända en tydlig signal. Ta den, säger alltså, skriver Jimmy Åkesson. Och vi kommer ju påpeka fram hur viktigt det är att vi som verkligen stöder Sverigedemokraterna att vi verkligen går och röstar oss till att de i vår omgivning också gör det. Och att bara för att man är negativ till EU så ska man inte vara så här. Utan det är viktigt att alla som vill stötta Sverigedemokraterna går ut och röstar på oss. Mm, och det är särskilt viktigt nu också. Vi har ju faktiskt en chans att göra ett riktigt bra valresultat. Inte minst. Och då krävs det naturligtvis att alla gör det som förväntas. Och framförallt ja. just går och röstar. Ja, precis. Ja, nu tänkte jag bryta om med en musikpaus igen. Och det får bli den här White Christmas. Den tar jag alltid med i mina julprogram. Och det är med Bing Crosby. Ja, det här är Radio SD. I förra veckans program så behandlades ju upploppen i Rosengård. Men det finns anledning att återkomma till problemet. Eftersom det även förekommer i våra trakter och närmare bestämt i Tensta. Och jag tar ifrån sd hemsida- Rubriken stenkastning mot brandkåren i Tänsta. Ungdomsgäng, då citattecken på det, tände under måndagskvällen eld på däck och papperskorgar i den invandrat heta förhållanden nordväst om Stockholm. När brandkårens utryckningsfordon kom till platsen för att släcka bränderna utsattes de för stenkastning, rapporterar dagens nyheter. Ungdomsgängen försökte även sätta eld på en bil men misslyckades. Enligt polisen som fanns på plats. För att skydda räddningstjänsten ska stenkastningen ha varit massiv men inga bland skadades under attacken. Två dagar senare så är det en ny artikel. Ungdomsgäng, citattecken igen då, stoppade ambulans i Tensta. Ett större gäng hindrade en ambulans från att hjälpa en ung skadad man i den invandratheta förorten Tensta i Västra Stockholm på juldagsmorgonen. Strax före klockan sex på morgonen fick polisen larm om händelsen. Poliser från Stockholms City anlände för att hjälpa Västerordspolisen för att ambulansen skulle kunna undsätta den skadade. Ja, det var lite av vad som stod där. Och jag tänkte att eh, David skulle ta och läsa ur Åkessons veckobrev vecka 51 där han behandlar just den här situationen i Rosengård. Ja, eh, om Julefrid kan jag ju passa på att nämna också att det går att prenumerera på Åkessons veckobrev. Det krävs ju då att man har internetuppkoppling och e-post naturligtvis. Det kan man beställa via vår hemsida, sverigedemokraterna.se. Närmare 7000 prenumeranter finns det faktiskt. Men i alla fall, om julefrid. Det är jul, men med tanke på det som, man, som den senaste veckan hänt i vårt land är det svårt att riktigt komma i stämning. Det självklara ämnet att inleda veckans eh, nyhetsbrev om med är eh, förstås kravallerna i Rosengård tragiskt nog. För vilken gång i ordningen bevittnar vi detta vansinne? Etablissemanget gör sitt yttersta för att lägga ansvaret på alla andra än Rosengårdsinvånarna själva. Och till viss del är det den här gången riktigt att situationen förvärrats sedan tillresta vänsterextremister. Samma extremister som brukar sälja till bråk i samband med våra SD-aktiviteter. Tagit chansen att visa upp sig. Som vanligt är det dock, till syvende och sist... Vi vanliga svenskar som får bära skulden. Det är vårt misslyckande, vår trångsynthet, vår oförmåga att släppa in nya svenskar i samhället som ligger bakom den frustration som de senaste dagarna manifesterats i Rosengård. Som vanligt alltså. Personligen känner jag ingen skuld. I invandrings- och integrationsdebatten är idén om personligt ansvar fullständigt bortblåst. Det är faktiskt ingen som tvingar de här människorna att leva segregerade i Rosengård. Det är ingen som tvingar dem att distansera sig från det svenska majoritetssamhället och det är definitivt ingen som tvingar dem att gå gång, elda upp bilar och kasta sten på de brandmän som försöker mildra skadorna. Det vi nu ser i Rosengård och som vi sett på en rad andra platser i vårt land de senaste åren är resultatet av de enorma spänningar vi byggt in i samhället genom den ansvarslösa massinvandringspolitiken. Lyckligtvis är det än så länge förhållandevis isolerade problem. Dröjer dock inte länge innan samma fenomen sprider sig Snart till en gata nära dig Kom ihåg var du hörde det först Ja, jag kanske ska ta en liten kommentar här Det står det, eller han säger så här då Det är faktiskt ingen som tvingar de här människorna att leva segregerad i Rosengård Han säger alltså inte att de inte tvingar att leva i Rosengård Skulle jag tänka mig Men däremot behöver man inte leva segregerat Utan det är upp till de enskilda människorna ja. Att försöka att integrera sig Sen kan, man ju, sen kan man ju tolka det som att han kanske menar att de måste inte bo i Sverige De har ju ett annat hemland också de kommer Ja, att. precis, <laughs> det är ju tanken ja. ja, jag kanske ska ta och läsa nästa rubrik Vad göra? Så här skriver alltså Åkesson Ordningen i Rosengård måste återställas med alla stående medel och senare årens kravaller i bland annat Göteborg, Södertälje och inte minst Malmö har visat att den svenska lagstiftningen är otidsenlig. Det som nu återigen händer är fullständigt oacceptabelt. Klimatet i samhället har hårdnat. Den mångkulturella samhällsordningen i kombination med de etablerade partiernas ovilja att ha utum med de militanta vänstergrupperna i landet har skapat en situation som kräver extraordinära åtgärder.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 Och eh, ja, eftersom det är min absoluta uppfattning att de här så kallade ungdomsgängen Ja, vi vet ju vad som menas med ungdomsgäng då Det är åtminstone potentiellt det allra största samhällsproblemet Därför så valde jag att ta upp det här i dagens program Ja, ska vi också ta eh, kapitel om Deo älskar julen Ja, diskrimineringsombudsmannen har genom åren visat sig vara en verklig vän av julen. Från denna myndighet har vi bland annat fått höra att adventsljusstakar på äldreboenden och kalanka på julafton är diskriminerande. Lagom till årets firande slår man till igen. Nu heter det i rapporten Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden att kommunerna måste ta krafttag mot så kallad strukturell diskriminering på bostadsmarknaden. Strukturell diskrimin diskriminering är i det här fallet synonymt med att hyresvärdar ställer krav på arbete och egen försörjning i samband med lägenhetsuthyrning. Detta får enligt DO-rapporten diskriminerande följder. Således räcker det inte med att reglerna gäller lika för alla. Det måste skapas gräddfiler för invandrare. Att vissa invandrargrupper är arbetslösa i långt högre grad än svenskar är alltså ett problem som landets hyresvärdar ska tvingas ta ansvar för. Här ser vi ett annat resultat av massinvandringen och mångkulturalismen. Successivt kommer vi att tvingas lösa upp rättsstaten genom att ge särrättigheter till olika grupper. Principen om lika rättigheter urholkas. Samtidigt måste majoritetsbefolkningen, det vill säga vi vanliga svenskar, flytta på oss och bit för bit förändra vårt sätt att leva. Man kan tycka att våra anpassningsambitioner hittills har varit ganska harmlösa. Det har handlat om till synes banala saker som skolavslutningar i kyrkan, fläskkött i skolan och öppettider i simhallar. Sånt kan vi väl leva med om det bidrar till att göra världen lite bättre. Nej, jag kommer aldrig att acceptera att tvingas i avkall på mina traditioner bara för att det kommer hit människor som vägrar anpassa sig. Dessutom gör det knappast världen bättre. Tvärtom, den skapar splittring, motsättningar och kaos. Kaos av det typ vi nyss bevittnat i Rosengård och värre. I takt med att i första hand den muslimska minoriteten växer kommer också kraven på det svenska samhället att öka. Idag kan vi hantera situationen någorlunda men inom ett par decennier när det inte längre handlar om 4 500 000 muslimer utan ett antal miljoner blir det svårare. Den utvecklingen skrämmer mig och övertygelsen om att den måste stoppas driver mig. Vad gäller diskrimineringsombudsmannen är det en sådan myndighet som kan läggas ner omedelbart? Vi behöver färre myndigheter vars arbete främst går ut på att rättfärdiga sin egen existens genom att hitta på eller skapa nya problem, skriver alltså Jimmy Åkesson om detta. Ja, då tycker jag att det är åter dags för en pausmelodi. Och det får bli Roland Sedermark och melodin är Winter Wonderland och förhoppningsvis så kommer det väl dyka upp snö här våra det i de närmsta dagarna. Han ja, är lyssnad till Radio SD. Jag har gått in här i veckan och kikat på Mattias Karlssons blogg. Det står här. Mattias Karlsson är Sverigedemokraternas presschef. Arbetar dessutom som politisk sekreterare åt partiets fullmäktigegrupp i Malmö. Han har den 23 december skrivit en artikel som han har skickat in till Sydsvenska Dagbladets insändare redaktion Med rubriken "Schenk det äldre en tanke till julen. Och innehållet lyder så här. Nu är jultiden här en tid som för de flesta av oss betyder glädje och samvar med släkt och vänner. Gemenskapen och den sociala samvaron kring julen är dock inte självklar för alla. Malmö har många äldre som lever i ensamhet och isolering. För dessa människor är ofta måltiden som äldreomsorgens personal kommer med den största ljuspunkten på dagen. Inför julen är ju också maten extra viktig för oss alla. Den traditionella julmaten är något som de flesta ser fram emot och kanske särskilt de gamla som får smaklös plastförpackad mat 65 dagar om året. Tyvärr kan de äldre inte heller i detta avseende räkna med sådant som vi andra tar för givet. Det vänsterstyrda Malmö som varje år anser sig ha råd att slänga ut tiotals miljoner kronor på invandringsmottagning, verkningslösa integrationsprojekt, generösa partistöd och ideologiskt färgade evenemang som den kravallkantade European Social Forum anser en nämligen bara ha råd att ge de gamla en halv jultärrik. De gamla måste välja. Man kan inte få både sill och köttbullar. Det blir för dyrt. Och kan avslutas så här. Skämt de ensamma äldre en tanke under julen. Besök någon av dem och du kan, om, om du kan och ställ dig frågan om du verkligen sympatiserar med vänstermaritetens prioriteringar innan du går till valjunan i september. 2010. Så skrev alltså Mattias Karlsson. Vi får väl se om insändaren kommer in i Systenska Dagbladet. Det kanske får något besked om vad det. lider. Och eh, ja, jag har för mig att det var förra gången jag sa så här. Att riksdagspartierna fortsätter lägga resurser på misslyckad massinvandringspolitik. Och kommer att fortsätta med detta så länge väljarna inte säger stopp genom att rösta på den enda oppositionella kraften i den här frågan, nämligen SD. Ja då vi börjar närma oss slutet men du kanske hinner med det här LO-kollektivet väljer SD. Ja, det är också något som partiledaren Jimmy Åkesson har kommenterat. Missnöjet med såväl regeringen som den så kallade arbetarrörelsen gör att allt fler söker alternativ. Och månadens SIFO-mätning ger oss en fingervisning om vad som är på gång. Sverigedemokraterna hamnar över riksdagsspärren med det rekordhöga 4,5%. procent. Vi har börjat vänja oss vid dessa siffror vid det här laget, men det är ändå en skön bekräftelse på att allt arbete vi gör leder oss i rätt riktning. Det mest intressanta i mätningen kommer dock fram när man bryter ner resultatet. Bland manliga LO-medlemmar väljer 10% Sverigedemokraterna. Och nära en fjärdedel av de unga LO-medlemmarna mellan 18 och 29 år väljer Sverigedemokraterna, alltså nästan 25% av de unga LO-medlemmarna. Och totalt sett sympatiserar fler LO-medlemmar med Sverigedemokraterna än med Vänsterpartiet. Vi har 6,7 av LO-medlemmarna mot Vänsterpartiets 4,2 Enligt min övertygelse är detta bara början. Vi kommer att fortsätta vara tydliga i vårt försvar av svenska löntagare och den svenska modellen och det kommer med stor sannolikhet att leda till ännu högre resultat i berörda grupper. Och förstås en annan intressant detalj, glappet mellan de röda och de blå krymper. Göteborgspostens ledarredaktion konstaterar att vår vågmästarställning nu bara är 1,4 procentenheter bort. Det kan gå fort nu, säger Jimmy Åkesson. Ja, då börjar vi närma oss slutet av sändningen. Vill ni kontakta Radio SD så går det bra att skriva till Radio SD och gärna mitt namn, Arnold Boström. Box 20085 85 104 60 Stockholm. Eller skicka e-post till arnold.boström snabbula.se och jag tänkte för min del avsluta innan David kommer in med avslutningsmusiken med några visdomsord från Lille Moberg han har sagt så här, säger man när en politiker säger att vi sitter i samma båt så var på din vakt det betyder att du ska ro mm. Ja, vi har som sagt gått igenom lite grann om året som har gått. Vi får jag hoppas att ni har haft en god jul och att ni har en god fortsättning och ett gott nytt 2009. Vi har berättat under den här sändningen om hur Sverigedemokraterna växer, såväl till antal medlemmar som antal underavdelningar och organisationer. Och Vi släppte i år också en jubileumsbok, 20 röster om 20 år, Sverigedemokraterna 88-2008. Köp gärna den, den kostar bara 159 kronor inklusive frakt och kontakta gärna partikansliet om detta. Vi avslutar med lite nyårsmusik som kanske traditionen bjuder. Och som sagt, ha ett gott nytt år och lyssna på oss igen nästa vecka. Ja, tack så du har. hej då! Hej.